Даруся. Даруся, донька Михайла Ілащука, сина Петрового. А скільки тобі рочків, Дарусю, донько Михайла Ілащука, сина Петрового, що ти така розумна? У місяць пострітенью минуло десять. А ти, отче наш, знаєш? Знаю і вірую знаю. А конфети солодкі любиш? Люблю. Офіцер і дитина дивилися одне на одного, ніби змагалися, хто кого передивиться. Зелений півник у офіцеровому роті з вертким язиком знову зменшився на одну пердіну з хвоста. Дівчинка переступила з ноги на ногу і собі ковтнула слину. Офіцер підніс червоного півника з колін близько до дитячих губів, але в рот не давав. «Дарусю, тато казав, що вночі до вас прийшли вуйки». Дитина дивилася на зеленого півника, що знову повільно ховався у чоловіковому роті, спочатку залишками гребінця, а далі зникнув там увесь. Вона кліпала очима, ніби щось думала. «Приходили», – відповіла стежачи, як червоний півник засовує свій розкішний гребінь у її ротик. Не встигла вона облизати його як слід, а червоний гребінь уже вискочив з рота і заскакав у неї перед носом. Офіцер одною рукою тримав двох півнів зеленого, геть змалілого, і червоного, ніби на стовбурченого добою, а другою обмацував і гладив дві грубі і довгі аж до колін дитячі кіски з кольоровими вовняними зав'язками. «Дарусю, а хто тобі так гарно заплітає кісочки?» «Мама-матронка». «А ти сама що? Не вмієш заплітатися?» «Вмію! Показати!» Офіцер сам розв'язав зав'язку на одній косичці, швиденько розплів її до половини і переклав шовковий жмутик волосся в руки дитині. «Покажи!» Дівчинка швиденько заплела кіску, зав'язала, поправила другу і тепер дивилася на офіцера. Червоний півник знову скочив на дитячий язичок, а коли офіцер іще раз висмикнув його, півень був уже безхвостий. Офіцер засміявся, покрутивши людяником перед дитячими очима. Засміялася й дівчинка. «Дарусю, а твоя мама, вона чия донька?» «Мама матронка, донька Івана Яків'юка, сина Тимофія з Малинешного». «А ті вуйки, що приходили вночі, дуже били тата?» Дівчинка перевела погляд з безхвостого півня на тата. Тато стояв позаду мами і дивився в ноги. Збайдужила, ніби мертва мама сиділа, не відбираючи хусточки від очей. Хусточка була геть чисто мокра. «Вони тата не били. Вони тата не били, а били вікна? Ні, тато бив вікна сам, коли вуйки пішли». Але мамка плакала, так, і казала давати вуйкам бринзу. Мамка плакала дуже, а казали дати бринзу вуйки. Мама не хотіла, щоби тато давав. Тепер безхвостий червоний півник спочатку скочив просто в Дарусину долоньку, а далі швидко опинився в її роті. Коли він вибіг звідти уже й без гребеня, офіцер знову питав. «Дарусю, а що ще казали татові вуйки?» Казали зарізати до суботи свиню. Офіцер устав з ковпчика, дивлячись то на дідушенка, то на дитину. От і добре, до суботи є час. А тепер біжи, солодка Дарусю, донько Михайла Ілащука, сина Петрового, ну тітки Марії, та й побався із Славчиком. А заодно дай і йому півника. Він такого півника, певно, не бачив і офіцер витягнув із галіфе іще одного, тепер уже жовтого, льодяника. «А ти куди, Михайле, сину Петра зібрався?» В'яло поцікавився Дідушенко, розтираючи чоботом цигарку, коли Михайло вийшов з хати із спорядженим, як у дорогу, рюкзаком за плечима. Михайло дивився, не розуміючи, про що його питає Дідушенко. «Якщо в тюрму, то нам тебе там не треба!» щоби задаремно годувати. Там інших нахлібників і нероб вистачає. Ми багато не потребуємо. Майор дивився на офіцера в галіфе, що вмивався ніби після важкої роботи просто з криничного відра, фиркаючи як огир. Повернеш в контору до суботи подвійну норму молокопродуктів. Залишишся дома. Нам спішити нікуди. До суботи є купа часу. Сибір до того часу не потепліє. Не збереш, сам знаєш, не мені розказувати тобі, дурневі, недоробленому. А дитину не бийте. Дитина завжди справедлива. Головою треба думати, а як думаєш ногами, то хай голова страждає. Витко, дурний піп тебе хрестив, Михайле. І запам'ятай, іще не знайшовся такий, що обдурив би радянську владу, об вашу мать. Дідушенко такого хитрого не знає, бо такий хитрий ще не народився. Матронка похапливо ладувала речі до вивозу. Потім так само похапливо розкладала їх на місце. Далі лягла лицем униз до подушки і, не промовивши й слова, пролежала так до вечора. Михайло мовчки робив порядок. Склив вікна, замітав хороми, сортував бочки і бідони, а потім, як сів на подвір'ї під стіною, то так і не випустив люльку з рота також до вечора. «Краще би була, струїла в утробі, таку нечість, чи родила німою!» – зло сказала увечері матронка, не встаючи з постелі. Михайло поклав руку їй на голову. «Бійтеся, Бога, жінко, що ви таке кажете? Дитина невинна!» А хто? Люди, що донесли. А ці лиш за дитину зачепилися. Хтось доніс скорше від мене, усе як було доніс. Може, хтось навіть з тих, хто вночі приходив. Ти ж видиш, що робиться. У нас люди вміють зробити добре другій людині. Та й служити двом зразу вміють. Що вміють, то вміють. А дитина не розуміє, що робиться.